og Velkommen indenfor her til vores Kongressen-podcast her i 2024, hvor vi jo ser lidt nærmere på både, hvad der foregår i præsidentvalgkampen, hvad der sker lidt i almindelighed i USA i dag, blandt også hvad der foregår i retssalen, efter der sker jo også en ting eller to, må man sige. Jeg hedder Anders Agner og er chefredaktør her på kongressen.com og din vært i denne podcast-serie. Mød mig på den anden side af bordet, Vores højt ærede jurist, Ruben Tsoff, sende dig. Velkommen til, Ruben. Dejligt at se dig. Mange tak, Anna, så er i lige måde. Og har du, havde du haft en god tur til New Hampshire? Jo, tak, tak. tak. Som, som byder, det var, det var koldt. Jeg, <laughs> kan jo, vi kan jo lige fortælle lytterne, som måske ikke har læst med inden på kongressen her i løbet af de seneste dage. Det er rigtigt, jeg har været en tur i, i New Hampshire over for at dække primærvalget. Ja, primært vil jeg sige fokus på det, det republikanske primærvalg, hvor at, det jo endte med... En ret klar sejr til, til Donald Trump, øh, cirka 11 procent ned til, øh, til Nikki Haley. Ikke så stor en er som, øh, som Trump havde håbet på, men dog stadigvæk en, en, en pæn øh, marken, må man sige. Jeg vil sige en ting, jeg ved ikke, gruppen, du så det sikkert også, <laughs> jeg synes simpelthen, det var så morsomt, at han stod og ud ud bagefter <laughs> øh, på, på, på, på sejrsaften. Øh, han var vred over, at Nikki Haley på en eller anden fasong ikke signalerede en større grad af nederlag, men at han i stedet sådan, synes, at det var forkert, at uh, hun stod så nærmest og fik det til at lyde, som om at, uh, hun faktisk også lidt havde vundet i, i New Hampshire. Det synes han ikke, man gjorde. Uh, Trump har lidt kun et gear, og det er, er su og vred over et eller andet. Ja, det, var, det var meget bemærkelsesværdigt, det her i hvert fald, at uh, så også var det Stephen Colbert, der havde stået sådan, uh, i sin åbningsmonolog og sagt, lige huske på, hvad er det, han har lavet selv de sidste tre år i forhold til, hvad der skete i 2020. Men lad nu det ligge. Jeg vil sige New Hampshire, altså det er jo altid det er en smuk og hyggelig stat at, at befinde sig i. Så er det jo også øh, en stat, hvor man jo så tidligt i valgkampen jo også kan, kan komme tættere på valgkampen, end, end man kan senere hen. Og øh, jeg var blandt andet, kan jeg fortælle øh, til et, et af de sidste Nikki Haley vælgermøder her inden, øh, inden de gik hen og stemte der i øh, i forrige tirsdag i, i New Hampshire. Det var godt nok interessant, Æ, ikke mindst også, fordi en ting fra ejesgruppen, som, som jeg lød mærke til, da jeg snakkede med nogle af, af folkene, der, der var til det her med. det var det her, som jeg for mig er den største ubekendte, netop det her med. Den del af Trump-kritisk fløj af det republikanske parti, som lige nu er med Haley. I det øjeblik Haley ikke længere er kandidat. Hvad gør de så? Fordi nogle af dem, jeg talte med, det var sådan, at de var først og fremmest republikanere. Og øh, selvom det går nok snart er mange år siden, at øh, jeg som nogenlunde som studerende læste amerikansk politik på universitetet i, øh, i New York, så, øh, så kan jeg da stadig huske, at det, man lærte os om amerikansk vælgeradfærd var, at Republicans fall in line, Democrats fall in love. Og det er jo så spørgsmålet om, hvor meget det sker øh, den her gang også, fordi nogle af dem, jeg talte med, de var sådan, ja, men de var først og fremmest republikaner, så hvis det endte med at Trump han blev partiets nomineret, så vil de også stemme på ham. Mens der var et par andre, dem jeg tænkte med, som sagde, det vidste de altså ikke helt endnu. Øh, de vil altså virkelig, virkelig gerne noget andet end, øh, end Trump. Og det synes jeg godt nok, det er for mig at se noget af det, der er allermest spændende, det er, hvad gør den Trump-kritiske del af, af partiet, når det? Fordi jeg tror også, vi må være ærlige at sige, der skal ske øh, altså, ting, jeg i hvert efterhånden ikke kan forestille mig, hvad det skal være, før det ikke bliver Trump der ender som, som nomineret hos, hos republikanerne. Så jeg vil sige, at det bliver for mig at se noget det, der er afgørende faktisk også for, hvordan han overhovedet står over for Biden. Det er det her med, at det med, at hele partiet samles bag ham, selvom de lige nu gør modstand, det er, det er virkelig noget det, der bliver udslagsgivende. Helt sikkert, man har også set, at der har været flere undersøgelser, der har vist, at Haley egentlig har en bedre chance til præsidentvalget til, mm. til november. Og ja, meget fordi hun bedre, bedre kan, kan fagne de der midtervælgere, og, og bedre kan holde dem på den republikanske side, så det er helt sikkert, at det der kan blive udslagsgivende. Jamen, det kan det, og det, jeg synes, det der er så interessant også i forhold til altså, det, der sker nu. Fordi jeg tror, det Trump havde håbet på efter New Hampshire, det var, at han havde håbet, at han kunne vinde med 20 procent, eller nu vandt han så med 11. Men han havde håbet, at han kunne vinde så eftertrykkeligt at Hailey havde nødt til at sige, tak for den her gang. Så lukker vi, nu er der ikke mere tilbage af muligheder for, at noget som helst kan lykkes for mig, så nu siger vi, at det var så det. Og så er nomineringen reelt set Trumps. Det I stedet ikke. I stedet for, i stedet for så... <laughs> altså, det er ikke fordi, det er noget stort og stærkt fundament, at hun bygger videre ud fra. Altså nu fik hun maskinen i Iowa ved det første caucus. 11% var der op til Trump i, i New Hampshire, og hvis I nu her, hvor vi optager her i, i slutningen af januar måned her, der er vel cirka et sted omkring 25-ish procent øh, mellem hende og Trump i hendes hjemstat, South Carolina. Det er godt nok, altså igen, det er noget af en spurgt, der skal sættes ind, og øh, jeg er svært at se, hvordan hun skal nå at gøre det. Altså det må jeg sige, fordi øh, der sker i stigende grad det lige nu, synes jeg, at man kan se, at flere og flere øh, begynder at sige, hold nu op. Nu må vi samles rundt om Trump. Det er overstået. Hvad er pointen egentlig? Jeg er ikke nødvendigvis sikker på, det må vi jo se, om øh, hvordan det udvildes, som jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at hun bliver ved helt ind til øh, den 24. februar. Så vi er ikke i en situation som nogle andre, hvor Biden tabte nogle af de første, og så kom igen senere, eller det, det, det er ikke der, vi står sådan? Nej, men jeg tror det ikke nødvendigvis, fordi så det, der skal ske for hende i hvert fald, det er netop, som du henviser til, at Biden jo fik på en eller anden måde vendt det hele rundt, da han vandt i South Carolina. Det er klart, kan hele vinde der, så har vi en ny situation. Til gengæld vil jeg så også sige, netop fordi det er hendes hjemstat. Altså, hvis ikke hun på en eller anden fasong synes at have, i hvert fald om ikke andet, indhentede det meste af Trumps forspring, når vi begynder at nærme os øh, valgdagen, så er jeg ikke nødvendigvis sikker på, at hun rent faktisk har lyst til at, øh, at skulle indkassere det nederlag, fordi noget af det, og det er ret vigtigt øh, i forhold til, hvordan man skal jagtage sådan en Haley-kampagnen i den kommende tid. Noget af det, der nu også er spørgsmålet, det er, hvordan hun kommer ud af det her på en måde, så det i hvert fald ikke fuldstændig smadrer hendes mulighed for at lave noget andet, eller prøve igen på et senere tidspunkt. Fordi hvis man får en ordentlig snitter af vælgerne på hjemmebane, altså hvis hun ender med at tabe med... Hvis målingerne lige nu holder stik, og hun taber med, lad os sige, 20 procent bare, på hjemmebanen i South Carolina. Det, det den kommer altså til at gøre ondt. Så er det svært at komme igen. Jamen det er det, og, og det er noget af det, som også øh, lige nu bliver afgørende. Man kan også sådan se, i forhold til, øh, altså bliver pengefolkene, der støtter hendes øh, kampagne, bliver de ved, eller begynder de som også at trække øh, følehornene lidt til sig, ja, det, det lykkes nok ikke det her, så nu må vi hellere bare lade være med at bruge flere penge på noget, som øh, ender med, at blive øh, at, øh, at blive et nyt nederlag. Jeg vil så sige... Jeg synes, det, der bliver interessant også at jagt tage, det er, hvor længe øh, der i givet fald går, altså før vi begynder at kunne se bevægelser i målingerne, fordi der er ikke umiddelbart det er indtil nu rigtig noget, der tyder på, at det rykker sig. Altså, det ligger sådan nogle der nu og det er måske heller ikke så underligt, fordi hvis man kigger ned på, på tallene indtil videre, du har, som sagt, kolossalt stor sejr til Trump i Iowa, og også en klar sejr til Trump i New Hampshire, Hailey blev nummer tre i Iowa, hun blev nummer to i New Hampshire, men de var også kun, <laughs> de var også kun to, ikke? Øh, og øh, nu er man så i den situation, hvor okay, så hun skal på en eller anden fasong levere den første plads, der mangler. Øh, hun har jo selv sagt, at hun vil blive ved, i hvert fald indtil Super Tuesday er overstået den, øh, den 5. marts, Langt det, det, der, ja, der er lang tid til, og jeg er ikke heller, som sagt helt sikker på heller, at det bliver tilfældet. Men det er i hvert fald noget, vi kommer til at holde, holde rigtig godt øje med, men uh, måske bare lige rum også lige, nu vi snakker New Hampshire, lige hæftet et par ord på. Det er jo med, Biden vandt. Selvom man ikke har ført valgkamp i New Hampshire, selvom den her lidt særprædede situation, hvor at man på den ene side havde kigget og sagt, ja, vi skal noget andet, og vi skal bygge rundt på rejefølgen. Jeg, kom, jeg tænkte faktisk godt, at det her var i New Hampshire der i, i sidste uge, altså det er det er meget gået, hvordan man fra Biden og del af partiledelsen har tænkt, at det ville man fra New Hampshire side bare uden problemer acceptere. Altså det er så centralt en del af deres stats det her med, at man er det første primærvalg, der afholdes i USA. Så hvis man i fuld alvor tænkte, at det går nok fint, de er nok med på den. Altså, i bedste fald, så er man jo naiv. Øh, I værste fald, så er man noget, der ikke er helt så pænt. Fordi det, altså, det er over det hele. Det er, du, altså, selvom at, altså, mange af dem, jeg talte med i New Hampshire også... Øh, jo sådan, nu begyndte de også at glæde sig til, at det snart var ved at være overstået, og man ikke behøvede at skulle have mediefolk rendende hele tiden, og hver eneste gang, man kiggede hen i retning af en lille plet med græs eller, nu er det så mest sne i øjeblikket, at der ikke behøvede stå valgplakater, enten for Trump eller Haley eller hvem det ellers var, men, men det er... Ikke desto mindre Biden, trods den her øh, fejde, han øh, kastede sig ind i sammen med ledelsen imod New Hampshire. lykkedes der ham jo at vinde over Dean Phillips. Øh, det er måske heller ikke, fordi det er, sådan, er en bedrift i sig selv, men øh, han vandt dog New Hampshire, og nu, øh, nu kan han så også stille og roligt øh, begynde at øh, koncentrere sig om, øh, om blandt andet South Carolina. Men jeg tror, vi må sige, Ruben, bare lige for at øh, runde den her del omkring øh, de tidlige primærvalg og så videre, er ned for nu. Alt lige nu tyder på en gentagelse af Trump mod Biden. Jeg tænker også, det handler måske mere om, hvornår, hvornår giver Nikki Haley op, end at det handler om, at hun holder hele vejen. Det må man, det må man gå ud fra. Men, det er selvfølgelig noget, vi kommer til at både snakke om her i programmet, og også noget, som vi selvfølgelig kommer til at skrive løbende om inde på kongressen.com. Så husk i øvrigt, kære venner, lige en opfordring jeg kommer nok også til at sige det igen, både senere i programmet og igen ved kommende udsendelser. Der er altid plads til flere medlemmer, så husk, at god journalistik koster penge, og det er, når I ikke bliver, er simpelthen så utrolig søde og rare ved os, at I bliver medlemmer, sådan så vi kan blive ved med at producere den journalistik, vi laver til jer, både på skrift, men også det, som vi nu laver her på lyd. Så skynd jer ind på kongressen.com, når I hører programmet færdigt og bliver medlemmer, og vi bliver helt utrolig glade. Nå, Ruben. Sidste gang, vi stod herinde, lige inden i tog til New Hampshire, i øvrigt et parentis med mærket, et iskoldt New Hampshire, er der jo rigtig klog. Der var godt nok koldt, især i, i de første dage, jeg var derovre. Der talte vi en del om en sag, som i mellemtiden nu er afsluttet, i hvert fald for nu afsluttet i, i retten i New York. Trump var øh, mod i e. Carroll, som jo havde øh, anlagt sag imod ham, hvis lige kortere op for dem, der ikke hørte programmet øh, her sidste gang, hvad var det, siden gik ud på, og så bagefter, hvordan er den så endt Ja, altså sådan, selve, sådan baghistorien går helt tilbage til 90'erne, hvor øh, Trump forgab sig på Eugene Carroll i et, øh, i et prøverum i, i New York. Øh, og så sidste år var der sådan en sag om det, omkring at øh, Trump havde fremsat ærekrænkende øh, udtalelser om Carroll. Og det fik han så. En 5 millioner skulle han betale til hende sidste år. Og så troede de fleste måske, at så var den sag nok over. Men, øh, men Trump, han blev ved. Han blev ved med at tale om Jean Carol og kalde hende en løgner og kalde hende, at den var værre. Og, øh, mm. og, og det, det, det, det er nu som jeg kan finde sig i. Han læser en ny sag og sagde, jamen, du bliver ved. Du har sat nye, øh, fremsat nye ærekrænkende øh, udtalelser om mig. Så nu skal vi have en retssag mere. Øh, og den øh, dommer havde så allerede afgjort sådan, jamen, det er, de, det er nogle af de samme udtalelser øh, som sidst, så den er god nok, vi skal bare have en erstatning. Og det er så det, den her sag handler om. Hvor stor skal den erstatning så være? Og den er så landet nu, den sag, og det endte med at blive en meget, meget stor erstatning, han skal bestale, eller er det? 83? 83 millioner dollars. Hvad er det, en halv milliard Det er kr. omkring en halv milliard danske kroner. Altså, jeg tror, ret mange lyttere tænker det samme, som jeg tænker lige nu. Øh, et, har han de penge, og to, hvad sker der, hvis han ikke betaler dem? Ja, altså det er jo altid lidt mysterium, med Trump Han kan jo godt lide at fortælle, at han har flere penge, end han, end han har, Så man, man ved ikke altid, hvad han er egentlig går ondt med, men hvad vi kan se at det, han har sendt ind til myndighederne, der virker det som om, han nok har en, en 3-4 millioner i likvide midler i hvert fald, og så udover det, så har han jo også en masse ejendom, så, mm. så jeg tror, de fleste tror, at han faktisk han har nok de penge. Øhm, og hvad, hvad der så sker, hvis han ikke betaler, det, det bliver så også et spændende spørgsmål. Altså man, man kan jo ikke bare sådan undslå sig sådan. Nej. Man kan sige, han at han har sagt, at han gerne vil øh, have sagen for en appelret til at kigge på den. Og i den situation, så, skal man ligesom, så lægger man pengene op front. Man kan ikke få lov til at appellere, uden at man ligesom lægger pengene. Okay. Så der skal han enten selv lægge pengene, eller så skal han få sådan et, et bail bond firma til at lægge dem for sig. Mm. Så i den situation, når den bliver, så er pengene faktisk klar til, når appellretten så har hørt det. Og hvis han så ikke vælger at appellere, altså så er det jo stadig, så det ligesom i Danmark, så, så kommer foden og, <laughs> og tager dine ting, eller sælger din, din virksomhed eller hvad der nu skal til for, at hvis, hvis man nægter at betale. Så man kan ikke bare sådan nemt undslå sig. Så sagen er Næsten afsluttet, men der er lige måske et, et, et, et sidste øh, efterspil i forhold til øh, beløbsstørrelsen og muligheden for en appel. Ja, der er, der er både appeller af den sag fra sidste år, som stadig kører i systemet, og så der er der appel af den her sag. Og der handler det så kun omkring størrelsen på den her erstatning. Og, og det er jo også lidt sådan, øh, ikke kontroversielt, men, men, men det er en meget høj erstatning i forhold til, at man, han fik 5 millioner sidste gang, nu er det så 83 millioner øh, hænger det sammen, og der, og der synes Trump i hvert fald, at det, er jo, det er alt for stort. Og man har også nogle gange set, sådan de her pælretter nedsætte øh, erstatning i nogle tilfælde, hvis de synes, det er for stort. Øhm, men det, det er blandt andet baseret på de her øh, punitive damages, som man bruger i USA, som er ligesom sådan noget ekstra, man, man ligger oven i for ligesom at få nogen til at, at stoppe med, med, med det, de gør. Mm. Og det er ligesom det, der har været omdrejningspunkt i sagen her. Hvor stor en erstatning skal man, øh, skal man give Trump, eller skal man få Trump til at betale, før han stopper? Man kan sige, at de 5 millioner, det var ikke nok. Der blev han bare ved dagen efter, stod han på CNN og blev ved. Ja. Og det var også det, Carols advokat sagde i, i retssagen, at der skal ligesom, der skal en virkelig høj beløb til for sådan en millionær, før, at han, før han ligesom stopper. Og man ja. kan sige indtil videre, virker det som om, han har lidt stoppet med angrebene. Vi ved jo aldrig, om, om han starter igen, men det virker til at have lidt har virket indtil videre. Mm. Der er en, en anden sag, Ruben, du har også skrevet om den inde hos os på, på kongressen. En sag, jeg godt lige vil runde, som jo både er en juridisk sag, men som i høj grad også er en politisk sag og en sag, som vi kommer til at høre, høre rigtig meget om i, i valgkampen. Det er en sag, der foregår nede i, i Texas. Hvis du lige tager den juridiske del først, det handler om immigration. Helt sikkert. Den er lidt flået under radaren i alt det her Trump-halløj her, men faktisk er noget, der bliver super vigtigt, øh, og den er spændende juridisk, fordi det ligesom er en, en fejde mellem en stat og så øh, øh, den føderale stat med, med Biden i spidsen, hvor det handler om, hvem har ret til ned ved, ved grænsen, ligesom at bestemme, hvordan vi skal, vi skal stå grænsevagter dernede. Og normalt der er det jo den føderale regering, der, der, der står for den del, ligesom når man kommer i lufthavnen i New York, så står der en, en, en føderal øh, grænsekontrol der. Mm. Og sådan, sådan er det normalt øh, dem, der står. Men, men, men Texas har så ikke været enige i den måde, man har gjort det på, og Biden er enig i, at man har ikke rigtig gjort det godt nok. Det er han sådan set enig i. Så, så Texas er selv begyndt at sætte grænsekontrol ind, og de har sat øh, pitroshegn op, så de føderale agenter ikke kan komme ind og har ligesom overtaget ansvaret. sådan Nærmest bevæbnede vagter, sådan, der har overtaget dele af grænsen dernede. Og det er jo sådan et stort, det er et stort problem. Det kan man jo ikke bare, at, at Texas bare selv overtager sådan, øh, som så man står i ligesom, den her situation. Og, og det, der så den juridiske del af det, er, at højesteret har bedt nu, har bedt øh, Texas om at stoppe med det, fordi det går ikke. Altså det er det føderale regering, der bestemmer. Det står der direkte i forfatningen. Det føderale lovgivning, der er federal, det ligger over stats, øh, staternes egen lovgivning. Så det er helt klart, selvom det kun blev en, en tæt 5-4 i højesteret, vil også godt være men, men, men det har højesteret altså sagt, det, det skal de stoppe med. Men Texas har bare sagt, at vi er ligeglade, vi mener, at vi har rettet det her. Biden, han gør ikke sit job, den føderale regering gør ikke sit job noget ved grænsen, det vælter, vælter ind over med emigranter, vi vil, vi vil have lov til selv at gøre noget ved det. Øh, og det har så fået nogle konsekvenser, blandt andet i, der er flere, der er druknet ned i nogle af de floder, der er, der er grænsefloder ned fordi at de federale ikke kan komme ind til ind og hjælpe med at redde dem. Så det har haft nogle store konsekvenser, og der lige nu er der sådan lidt et standoff mellem Texas og mellem Biden-administrationen. Biden Hvad gør man ved det her? Biden ja, vil heller ikke far for hårdt frem, måske. Mm. Og det kan du måske også snakke om, hvordan står han i det her? Men, men, men man står lidt sådan og skal prøve at finde en god løsning. Man må i hvert fald sige, at når øh, man kigger på immigrationspolitik øh, generelt ud fra sådan, den sådan politiske øh, sådan kampplads, som jo er øh, ikke mindst nu på grund af valgkampen og også yderligere øh, polariseret, så er det i hvert fald ret tydeligt, at øh, hvis republikanerne overhovedet får øh, muligheden for det, så vil de meget, meget gerne få for den her valgkamp til at handle om immigration, og Trump vil i særdeleshed gerne have det til at handle med immigration. Fordi en ting er sådan, den juridiske del, det den sag, du nævner her nu. Men der har jo været en anden øh, sag her også de seneste dage, som jo, jo stadigvæk er i fuld gang, mens vi optager programmet her også. Det er det der omkring... Hvorvidt man kan lave en eller anden aftale i kongressen omkring, øh, omkring immigration, hvor at det lige pludselig er blevet blandet sammen med spørgsmål omkring hjælp til Ukraine, øh, økonomisk støtte til, til Ukraine. Og noget af det, der er kommet frem her i de seneste dage, er jo også blandt andet det her med, at, at Trump skulle have forsøgt i hvert fald øh, at øh, kontakte en hel del øh, af partifælderne på Kapsle, og sagt til dem, prøv en I skal ikke lave nogen aftale. Det er meget bedre, at det her ikke bliver øh, løst, eller der i hvert fald ikke lander en aftale, som kan øh, fremlægges af Biden, eller er altså, som om, at der nu har gjort noget. Og det er jo rimelig tydeligt, at øh, det er fordi Trump, han godt ved, at det her, det er noget, der vinder valg. Altså, den indudutabel største grund til, at Trump blev præsident i 2016, det var på grund af immigration. Altså, man må bare spole tiden tilbage. Da han kom kørende ned og rulletrappen ind i trump Tower tilbage i sommeren 2015, og officielt meldte sig som præsidentkandidat, der var det, han sagde til at begynde med, det var det her med, at han ville køre hardliner på immigrationsområdet. han vil deportere øh, de 11-12 millioner mennesker, der lever illegalt i USA, og så ville han jo bygge en mur hele vejen langs den amerikansk meksikanske grænse, og så ville han jo så få mexikanerne til at betale for det. Det sidste det skete så ikke, men med det samme, han sagde de her ting, så lå han nummer et i de republikanske primærvalgninger Og den plads mistede han jo aldrig. Altså, han kørte den jo øh, hele vejen øh, til, til konventet, som... Øh som favorit og som, øh, som manden, som de så også nomineret, og det var så også det, han kørte videre på, netop med at køre flanken, der hed han vil køre hård linje, og demokraterne havde ikke styr på noget som helst, og Hillary Clinton ville være blødsuden og øh, ikke have styr på tingene, hvis, øh, hvis hun blev præsident. Det er præcis det samme, han nu kritter banen op til i forhold til, til Biden. At han kører en retorik, der hedder, at øh, det hele står pivåbent, og at der er ikke styr på noget som helst, og det har sejlet de tre år, hvor han har været væk fra det hvide hus, og nu må man sørge for, at han kommer tilbage til, til magten, så han kan få for orden i sagerne en gang til. Der er ingen tvivl om, hvis overhovedet det kan lykkes for Trump at få den her valgkamp til at handle om immigration, så er det en kæmpe fordel for ham. Det her det er altså virkelig noget, som hans vælgere gerne vil høre. De øh, har kvitteret for det her før. De gjorde om til præsidenten i 2016, blandt andet med det udgangspunkt. Det er stadig der, partiet ligger øh, rent politisk. Det er der meget af den republikanske vælgerbase ligger øh, efterhånden, som partiet har flyttet sig med årene osv. Så, så det her, det er noget, som, øh, som kan afgøre øh, præsidentvalget. Det er også noget, der kan afgøre kongresvalget, men det er især noget, der kan afgøre det kommende præsidentvalg, Fordi hvis Trump kan fremstille Biden som en svag præsident, der overhovedet ikke har styr på noget som helst, mens han så kan fremstille sig selv som en mand, der er fuldstændig styr på det hele, som bare kører hardliner-linje, så er det klart at det er til, til hans fordel. Fordi man skal også bare huske på, immigrationspolitik det er aldrig noget, demokrater vinder noget på. Altså, immigrationspolitik er i virkeligheden, når man er demokratisk præsident, så handler immigrationspolitik primært om at prøve at begrænse, hvor mange bank man får. Fordi det er en sværere balance. Man skal både på den ene side se ud, som om man har styr på tingene, men man skal også fremstå mere human og så videre. Hvor Hvorimod, at for republikanernes linje, som vi har set med Trump, der kan du bare køre den, den hårde kurs og øh, bruge grovfilen, og så er det noget, som, øh, som der har en klangbund. Derfor, så kommer vi til at høre rigtig meget om det her. Altså, jeg kan huske, jeg var nede langs øh, ved grænsen her for et halvt års tid siden, knap og nap, af starten af september måned sidste år. Øh, hvor der og der øhm, altså, det er det er jo ikke fordi der ikke er bevogtning dernede, skulle helt så sige det er altså jeg stoppet flere gange nede i, <laughs> i og ind i Mexico. Ja, men det er, og det er jo altså, noget af det man skal forstå også i forhold til til og noget af det som Trump han snakkede om. Dengang, det var jo ikke så meget, fordi der var jo masser af, ja, det er jo ikke en mur i traditionelt forstand, det er jo mere et hegn, øh, kan man kalde det. Men noget af det, han jo blandt andet gjorde, og det findes der også nogle billeder af, hvor han står ved det her, det var ved hegnet, det er jo, at han ville gøre hegnet højere, og øge sikkerheden omkring hegnet, fordi noget af det gamle hegn var ikke ret højt, og det var ikke særlig svært at, at klatre henover. Øh, det var noget af det, så han ville gerne forstærke øh, og, øh, og udbygge, bygge det, det eksisterende. Samtidig med selvfølgelig, at nogle af de steder, der ikke var det, vil han også gerne have, have yderligere opført. Men det er måske også lidt nogle gange en nuance, som forsvinder en lille smule. Det er ikke, fordi Biden er imod Øh, at, øh, at der, skal være, øh, der skal være kontrol ved grænsen. Det er jo ikke fordi, at han er i gang med at pille ned, men øh, nuancer er tit det første, der går tabt i, i, i et slagsmål, og det må man jo sige, det er virkelig det, der er, der er gang i nu. Men jeg vil sige, det er spændende, som sagt, hvis han kan få det her Trump til at handle om immigration, altså ligesom det for ham i 2016, så har han en kæmpe fordel ved det her præsidentvalg. Det er spændende, om der kommer et eller andet backlash, hvis det kommer frem, ligesom for Biden har jo sagt, giv mig nogle flere penge, jeg vil gerne gøre noget ved problemet, lad os få nogle flere penge fra kongressen, og så det kommer frem, ligesom her, at Trump har været inde og stoppe den aftale sådan. Om det er noget, der giver genklang, eller det bare kommer til at stå tilbage, at Biden er svag, og det er Trump, der kan redde det hele. Men hvis jeg dømmer ud for nogle af de reaktioner, der har været indtil videre, så er det i hvert fald primært med Romney jeg har set være ude og skælde ud på, på Trump, altså fra for egne rækker, for alvor på Capitol Hill. Og jeg tror, at hvis det, han har sagt, inddæmmes til at være omkring Romney og de få, så, så tror jeg egentlig, at han, han klarer det, øh, overlever det fint øh, i forhold til, øh, til også det, man jo kan kalde lidt sådan kampen om, om sandheden, eller kampen om virkeligheden og udlægningen af, af hvad der er i virkeligheden. Men det er, et, det er et emne, som vi kommer til både at dække på kongressen, det kommer til at snakke om det her i programmet, vi kommer til at skrive meget mere om det, fordi det er helt afgjort noget, det Trump gerne vil have valgkampen til at handle om, og noget, som... Øh, også er et emne, som fylder meget for mange vælgere. Altså, og noget, som jo, apropos det, du selv nævnte før, med hensyn til Texas, det er jo også noget, hvor man har kunnet se både øh, Greg Abbott, altså guvernøren i Texas, du har set den nu tidligere præsidentkandidat, Ron DeSantis, øh, guvernør nede i, i Florida, kører en meget, meget offensiv linje i forhold til at prøve at bringe immigrationspolitik ind i... Øh, Sige, en, en ny og øh, lidt usædvanlig øh, sige, måde at håndtere det på. Al den stund, at de har begyndt øh, i løbet af sidste år at sende immigranter, som kommer til Florida, til Texas og osv., sende dem til øh, New York for eksempel, fordi de sagde, en en gang, at nogle af de her mennesker kommer hertil som følge af Biden-administrationens fejlslagne immigrationspolitik, implicit demokraternes fejlslagne immigrationspolitik, så må det også være rimeligt nok, at det er stater styret af demokrater, som, som skal håndtere øh, øh, den her tilstrømning. Og det er derfor, de så begynder at sende for eksempel folk i hovedtal til, til New York, og øh, jeg skulle lige så sige, at øh, nu er det nok ikke kun derfor, men Eric Adams, <laughs> borgmesteren i New York City, øh, det er ikke mange dage, han har været en populær borgmester, siden han blev borgmester i New York. Det er der andre grunde til også. Men det er noget som, øh, altså det er en ny måde, at øh, sådan udkæmpe immigrationspolitiske slavsmål slagsmål i USA, og derfor bliver det her noget, som kommer til at fylde meget, fordi det også på en anden måde i visse stater også er blevet noget, som, som fylder mere i, i hverdagen. Man kan også at altså, der er jo også et stort praktisk problem, som der er ikke rigtig nogen, der har formået at løse, hverken demokrater eller republikanerne. Altså, der er jo et problem ved grænsen. Det tror jeg, de fleste godt er enige om. Og hvad man, hvordan man så løser det, kan man så være uenig om. Det det. Men, men, men der er et problem, og det er et problem for mange mennesker. i New York har de også sagt, at vi har ikke der kan, ikke, vi kan ikke rumme flere. Nej. Altså, sådan, vi har ikke flere ressourcer til det. Sådan. Jamen, det er, øh, ja, det er helt sikkert, det er en, en, en varm politisk og Det er... Øh det er noget, som øh, begge parter godt er klar over, at, øh, at det kan blive udslagsgivende for, for hvem, der vinder til, til november. Rum, der er en anden ting, jeg godt lige vil, vil vende med dig også i forhold til, øh, til noget, som både er juridisk og, øh, og politisk. Det er jo, at vi er ikke mange dage fra, at højesteret skal behandle en, eller høre hedder det vist, en, en sag, som du i hvert fald har skrevet en hel del om hos, hos os i de forgangne uger. Det handler om Colorado, og det handler om Maine, og det er, øh, vist, øh, så vidt jeg husker, første gang i amerikansk historie, vi ser noget lignende. Ja, det bliver super spændende. og som du siger, det handler om politik, og det handler også om jura, og det gør det lidt hele tiden, tror jeg USA, for tiden alt bliver lavet til politik. Men altså, ja, det handler det her, om man kan fjerne Trump fra, fra stemmesæden. Der var nogen sådan, øh, i løbet af sidste år, der fandt sådan en, en ældre paragraf i, øh, i forfatning, af tænkte, hey, den, den kan vi da godt bruge på Trump, kan vi ikke det? Og lad os lige måske råbe bare lige. Den paragraf... Den går, det er jo en, der kommer i kølvandet på den amerikanske borgerkrig. Ja. Efter borgerkrigen, så ville man gerne prøve at holde nogle af dem, der ligesom havde gjort oprør fra sydstaterne, mm. som havde siddet i nogle højstilling, og dem ville, ikke have, ville man, man ville ikke have dem tilbage ind i regeringen. Så man lavede en lov, der sagde sådan, at hvis du har gjort oprør mod øh, USA, så kan du også ikke komme tilbage og, og, og være præsident eller være senator. Sådan. Øh, og så brugte man den lidt, men, øh, men så har man glemt man faktisk lidt. Man har ikke brugt at den siden dengang, øh, tilbage for over 100 år siden. Men øh, så nu har man så tænkt, og det er jo så heller ikke så tit, at der er nogen, der skal oprømme USA, så det er ikke så tit, det har været spillere, man har tænkt over det, øh, men, nu, men nu skal højst så afgøre, er det her en situation, hvor, hvor man kan fjerne Trump fra, fra, fra stemmesædet. Og hvis man kigger på det rent juridisk, så er der faktisk et meget godt argument for, at, at det kan man godt. Mm. Øh, den er skrevet sådan rimelig klart ind i selve loven, og der står, hvis du har gjort oprør, hvis du har besiddet de her embeder, så kan du ikke, øh, det bedste argument måske på Trumps side er at sige sådan, jamen det han gjorde, det var faktisk ikke et oprør. Altså, han var jo udtalelser, og han... Øh, jeg har tweetet, og ja, han gjorde alt muligt, men man kan sige, at det et oprør? Altså, han har jo ikke stået selv og, og, og brugt ind i kongressen sammen med de andre den 6. januar. Så, så det er nok det stærkeste at gå ind. Men, men det, der er lidt sjovt, er, at det vil højesteretten nok gerne holde sig ud af at skulle ind og vurdere. Altså, hvis man først begynder at, at komme ind og skulle snakke om, hvorvidt Trump har begået oprør, så er man allerede lidt ind i en, en, en dag sådan. Så jeg tror, de fleste forventer, at... at og I så ret gerne vil steppe step ud af det her, sådan, væk igennem hele analysen af, øh, gælder det her, og passer det på Trump, og har han begået oprør, osv. Så videre, så videre. De vil gerne have sådan en, en tidlig udgang af den her sag, at sige sådan, mm. jamen faktisk, så øh, der er nogen, der har sagt, jamen øh, Længere nede i samme paragraf, der står der, at kongressen kan indføre regler, som får som ligesom at gennemføre det her øh, 14. tillæg til forfatningen. Så, at, jamen, det, det betyder faktisk, at kongressen skal lave en regel om det her først før det. Kongress, eller, hvad hedder, forfatningen er ikke i sig selv sådan øh, øh, binde, der skal ligesom laves en lov omkring det sådan. Det er der nogen, der, det er der, nogen, der mener. Jeg tror ikke, den, den, den holder, men, men det kunne være en måde sådan at komme ud af det på at sige, at der, der er nogen andre, der skal tage sig af det her. Det er ikke højstret, der skal tage sig af det. Øh, så jeg tror, de fleste også forventer, at han ikke bliver taget af, af stemmesedlen. Men altså, men det er meget spændende, hvordan højesteret sådan får så sig udenom det her, så at sige. Men det mest sandsynlige, sådan som jeg hørte, det er, at det ender med, at han kommer tilbage på stemmesedlen, både i Colorado og i Maine. Ja, men det, det er nok mere en politisk sådan, vurdering, end det juridiske, en juridisk, mm. altså, hvor jeg tror, at højesteret bare gerne vil holde sig ud af det. Jeg tror ikke, at højesteret har, tænkt, har lyst til at gå ind og sige, sådan, hvem kan være præsident, hvem kan få lov til at stille op til præsidentvalget. Altså, det taler jo også rigtig meget ind i det her, som Trump taler om, omkring, at alle er imod ham, og... Øh, det er, ligesom, det er det offentlige, der ligesom holder ham fra at blive præsident igen med hans sager. Sådan. Det, vil, det vil virkelig være forstærket den fortælling om, at, at han ikke må få lov, at der er en eller anden sammensværelse om, at han ikke må få lov at stille op. Sådan. Ja. Og så tror jeg heller ikke, at højstavt synes, det er deres job at bestemme, hvem der skal være præsident. De synes, det, skal, det må vælgerne. Vælgerne må stemme på den, det skal være. Og så tror jeg helst, de vi holde sig ud af det. Men igen, det, det, det bliver svært for dem, fordi det faktisk er en ret klart skrevet øh, passus i, i, i forfatningen. Men det er her den 8. februar, at de skal, have den her, de skal høre sagen, og så kommer der en afgørelse umiddelbart uh, i kølvandet derpå. Ja, jeg tror, at alle, alle håber, at det kommer før Super Tuesday der, i starten af marts, så man ligesom kan få kørt primærvalgene uden den her sådan, distraction, og man ligesom kan komme rigtig i gang. For det ligger, lidt, det ligger jo lidt som en sort sky over hele det her. Ja, nu går de og stemmer i New Hampshire og mm. i Iowa og så osv., men hvad så, hvis Trump lige pludselig er fjernet fra stemmesættet enten til primærvalget eller til, til valget næste år? Så er alt det her jo bare, så giver det ikke nogen mening, så skal man finde en anden kandidat, og hvad hvis Haley har Rukker sig. Altså sådan, det, det giver bare sådan en masse problemer, sådan hvis Trump lige pludselig bliver fjernet. Så jeg tror gerne, man vil have det ud, ud, af, ja, ligesom ud af vagten, den afgørelse. At have det ud af ligningen, sådan så at det kan komme tilbage til, til valgkamp, som, som man ja, kender det, men i hvert fald uden, uden det element. Det tror jeg, du har ret i. Rum der er en ting, som jo også er sket, siden vi stod herinde sidst. Det har jeg vil sige, måske ikke så frygtelig meget, hverken med politik eller jura at gøre, men det er ikke det som mindre noget, som jeg ved, ligger dit hjerte nært. Det bliver akkurat den der skal spille Super Bowl. Ja, ja, der var nogle af os, der var, der var sent oppe her søndag aften for at se øh, <laughs> øh, Kansas City øh, spille sig vej til Super Bowl øh, og øh, Taylor Swift, som også har fået meget, meget opmærksomhed i den sammenhæng. Så det bliver, det bliver øh, ja, 49ers mod Chiefs. Jeg var selv i Kansas City her i, i efteråret at se med homes og Chiefs spille. Så det, det bliver sjovt at skulle se dem i uh, at se dem i Super Bowl. Vi skylder måske lytterne, der endnu har til gode at, at møde Ruben, at, at fortælle, at uh, vores kære jurist her på kongressen er. Uh, Blandt landets mest hardcore øh, futbolnørder, så øh, hvis I eventuelt har, øh, har, har mod på, på en længere fodboldsnak en dag, inklusive om øh, nogle af de mange stadions, der er rundt omkring, så er jeg sikker på, at øh, Roben, han, han gerne øh, den tager du gerne. Den tager jeg gerne, og, øh, jeg er vant til at forklare, hvorfor det er, at jeg ser lidt træt ud mandag morgen, og så, det er, så øh, <laughs> ja, den, den, den snak tager jeg gerne. Jamen, det, det er forrygende. Det her, det var, hvad vi nåede i, i den her uges udgave. Tak, Ruben, fordi du havde lyst til at komme forbi studiet, som altid en fornøjelse. Ja, det var super. Vi høres ved igen øh, inden så længe. Kære lytter derude og husk som altid at øh, gå ind og blive medlem af kongressen.com, hvis du ikke allerede bliver det i dag, så kan du også blive det i morgen. Og i hvert fald, så er det helt sikkert, at vi bliver utroligt glade. Jeg hedder Anders Agner. Tak for nu, og på genhør snart muligt.